بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله عنا فالنروح واتن برتين ديم التفاعل لك القول وارضوح ماذا صد مدسة مدتيمة راث ايتي بتزورة الانبياء الله جل وعلا نبارج ديم برمان أرغمينتت egzistimit e ti argumente që flasin sa është i vetme që meritan të adhruat dhe nuk do të adhruar askën pas ti dhe Allah Gjellewala këta argumente i ka shpërndar në tërë Koranin pas ta i ka shpërndar këta argumente ka do që njësilleme dhe këtë nga ka bërë standart të pranimit të gjithë dërëtete që nga prezentot Kul hatu burhane kum inkun të msadi qin kjo është regull koranor së din argumentet nëse jeni të sinqertë në të vërtetë. Tu mësuar jetën e përditshme të, të ndëuar që gjithmonë të referohem argumenteve, fakteve, ju jo thash athem edhe paraqjimeve. Ne kështu jetojmë me Kur'an. A ndër joku është kupton jetojmë me Kur'an me, me zbatut të çka caktuar, diçka selektive, diçka obligim, edhe pse ne kjo bën pjesë natë. Mirë po, një nga porosit më e rëndësishme që duhet jetuar sipas yra është të jetojmë me argumente, me fakte. Ma djëllogën lewala, kështu e përmeni se ka qenë qështje edhe me libet e me pashëm. Ka zbitë Allah libet për të tregu dhe për të prezentu argumentet që dëshmojnë se aja është i vetë me që mërë të dërot. Edhepse, kështje nuk konve për argumentet, është e qartë, është e dikshme, njëriun nga natushmëria ti e pranëm se zotit ti është Allahu dhe sa aja është i vetë me që mërë të dërot. Me gjithë këtë, edhepse ë Më jodhë kur a do të sajt kaç binse. A do të është enatshme, më që thotë Allahu xhallahu ala e ka ndihmuar këtë çështje që më le ta pranojmë për mas argumenteve. A nuk po është këtu kujdes në Allah xhallahu ala? Kujdesi Allah xhallahu ala që mos lejtheti. Ve këtu me mundu Allahu te barakotall. Prandaj dietar kan thonë që kolezon Kur'an vërejë kujdes në Allah për ty. Si kujdes me ta rrugë që është e bukur. Atë kujdes me qenë detajzuar. A tek kujdes pashapo që të të thash shpjegimet e nevojshme të jap. Kujdes me pas argumente bindëse e kushtorat. Do të rrethon nga të gjitha anët me kujdesin ti që realisht nuk ke kat shkash, nuk ke pse të humbash, nuk ke pse të bradash. Dorzoju aty dhe hes rrugës të ti. Prandaj, do të tha ka shumë të thuat në këtë jetë nga komentet që dijetori kanë thënë. Mir po, pashoj që më kat PS që për mëna të nëzirim këtë përfundim, ku i desin e Allahu Gjallu ala për neve. Si ku i desin me këto argumente, edhe pse, si kur që thash, nuk ka nëvej për gjitha këto argumente. Realisht, Allahu Gjallu ala është ajë që mërënan të adorohet dhe këtë e përënan dhe të shmëria njerëzore, logika e njerët e kështë mërëllë. Me gjitha të allahu si lë argumente. Pase Allahu Gjallu ala në dhjem përmën dëbimë dhe se njën nga arsyt e dhevimit është të primin dhe vlerësimin dhe kujt. Së kërse kanon këtë rasku Allah Gjellera vazhden nga e të njëtë njëtë gjarës të mëtutje, duke nga të rëvuar se njerëzit i kanë konsideruar, nështë datë, me lajket, i kanë konsideruar bia të Zotit, i kanë konsideruar nga uh, njerë rival të Zotit Gjellera e kështë të mëra. Ndaj, njën nga problemet kryesuar njëtë në përdesh Gjdo të primë është është dëvjim dhe letitja. Në që farë dhe aspekti? Nga se laugja në levala në ka balansuar dhe ekulivuar me këtë mësime. Dhe gjdo të dalin nga këtë mësime, rralishtë rë dalin nga mesatarja. Sëtë flitë për mesatarëm, o dohet me një kërur mesatarëm, dhe të gjithë një fjallurin të në kemi këtë fjallë mesatarëm. Mirë po, cëllë është praktikisht e mesatarë e këtu pastaj, kemi gjitho kështë pretendën se kjo është mesatarja. Ndërsa, një du në kuplu një gjithë. Mesatarja është e gjithër. Nuk është e kërkua një të gjithëm. Si është e gjithër? Në fjallë të Allah dhe në fjallë të pegamerit Alehi Salluza. Kuptimi i drejt i fesë Allah gjallë lewana. Asë ekstremi i të primit, e asë ekstremi i lëshimit dhe i lehësimeve. Kërkuen, dhe kush duke kërkuar mesatarën shkon në ekstremin e shimeve dhe lehtësimeve të palëjtimuara, të pasdoshme vetarej. Epo këtë e bën në presionin e kohës, rrethanave ose duke kërkuar mesatarën. Edhe kush pasaj, sikundërpërgjigje të, do thotë tek si kuptimi, shkon tek pjesa tjetër të e ekstremit e të teprimit, të shtrëngimit, të ngurcimit e kështu me radhë. Të ndjiki në rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi dhe sellem të dikim sunet në ti. Këtoj mesatarje, kërë rrugë e ti, mësë t'i qasemi në mënyrë selektive sunet të pegamere zëmë. Mirë për t'i qasemi qaset të pasime dhe nërshime, të raja që ka ngaj, të pasojmë, të marrën. Kërë mesatarje. Dhe sër ka pasë dhe balans në këtë aspekt, njësë kanë dhe vijuar. Sikur në këtë e të la gjerëleona gëllë, gëllë, që të të të është, beditu, të të të të të të të të përshka këse, rralisht, e debalansuan e cënë ty të dhe të lojën levala me teprimin e trebuar në lefdrimin e njësa kresa. Kërna i nuk du të me lefdru asë kënë për te aso që rralisht e meritan. Pegamberi, sallallahu sallam, sa ka qenë, sa ka qenë, njëri i devos shumë dhe dhe dhe dhe, nuk ka njëri maj mirë saj, nuk ka kresë, nuk ka kresë, e Allahu gjellewala, me e dashën të kalasë e Muhammedi s.a.d.s. Me gjithat, ka thënë, mësë të prani në lavdrim, si e të pruan të krishtarët në lavdrimi në isa të bjëtë mërimës. Kësa ta e të prani, thënë djerë i zotit, a mësë të prani, innëma enë Abdullah, o rasul, unë jam robjë Allahot, dhe me dërguar i ti, që farë modestia? Mësë të are, mësë të prani, por edhe kundrëta, mësë shvlerësimin e dikujt dhe, dhe ofendimin e dikujt mësë të prani mësë të të tërë mërë argumentëm nuk duhet dëshuria për ken, në doken në bënë që të të prani pas nuk duhet përknasian dhe në dokujt apo rejtë që mund të kemi që të shvlerësojmë edhe të mira që i ka gjithë mund të jemi të balansuar ka se shqikoni dhe balansi ku i ka dërguar të njerë o realisht në lejthitje në humbja, dhe në të prim të ledhrimet. Edhe pëse Allah përsa i fëthat, me ka du me përfundu, është më rëndësime, këto, këtë meditim këto. Këta që ju për i ledhërani, dhe këta që ju për i madhërani, këta në robë të Allah gjallë avala, nëse këta do të kërkonin nga jo, që të adhërohen pasë Allah gjallë avala, ka me i dënu me zërët në mëshëm. A përsa në melek, këtë në raport me një shmërin e lëgjallëvalë. Nuk o kompromis. Kështë i tha përgëmërësën, lejnë e shrakëta, lejnë e hëbatan në ameluk. Nëse ti bënë shirkë, nëse ti i të rehtanë, ose ti i konzërën e laotë, shokë në dërimë, bëndën i vëprimë që është nga shirkë, këmë e ti rënu vipë dhe tua. Kështë përgëmërësërën? A nuk do të kemë shkaktulin e frikën dhe një kujdesri të që të intereson për këtë temë, çka është shërku, çka është bazimi. E mos si konsumojmë tema të tekaluara, gjasë kemi tema matë më marë me të tjera më të mëdha më morëm ato. Kto janë tema ato? Të cen të balancuar mesatar, të dijem rrugën e pegamëre sa të kujdesem pa shërkun në fjalë, në vepra. Të shikojmë emën besimin e duhur, ta pasojmë vlerën e besimit tonë nga njollat, nga pasuritë, çfarë do të thotë ato ekzistim. Këtu e në projektit tonë, kjo është agenda jonë, përndyshe rëzikujem që të të projmë një farë dhe anë dhe pasë të lejtitim. Allah në ruajt dhe Allah në vëndër vëndëret. As-salamu aliku.